Подорож капітана Стормфілда до раю Отак, пробувши в покійниках близько 30 років, почав я вже трохи не попоїтись. Не забувай, що я весь цей час мчав у просторі, мов комета. Та куди там комета? Знаєш, Пітерсе, скільки я їх перегнав? Звісно, це не означає, що шлях, бодай, одної з них збігався з моїм. Вони ж борухаються по довгій орбіті, схожій на петлю ласо. А я летів у потойбічний світ прямо як стріла. Але іноді траплялося, що шлях котрої з комети на якусь годину збігався з моїм, і тоді ми мчали наввипередки. Однак перегониці щоразу виявлялися односторонніми, бо я проносився повз них так швидко, ніби вони стояли на місці. Звичайно, комета долає відстань не більше 200 тисяч миль за хвилину. Певна річ, коли я натрапляв на одну з таких комет, як от, скажімо, комета Енке чи Галея, то вона бувала тільки промайне на мить і зникне. Цього, власне, і перегонами назвати не можна. Виходило так, ніби комета — товарний поїзд, а я — телеграма. Та коли я вибрався за межі нашої астрономічної системи, мені почали попадатися комети зовсім іншого роду. У нас таких комет з роду віку ніхто й не бачив. Одної ночі, коли я о таким рівним ходом на всіх вітрилах мчав з попутним вітром, гадаю, я долав десь так із мільйон миль на хвилину, а то й більше, але ніяк не менше, я раптом помітив надзвичайну велику комету Румби на три в бік від мого штирборту. Судячи з кормових вогнів, я розрахував, що курс її лежить на північ-північ-схід. Але вона летіла так близько до мого курсу, що я не хотів пропустити нагоди. Отож я відхилився на румб, закріпив штурвал і кинувся слідом за нею. Якби ти тільки чув, як я задзичав, як полетіли на всі боки електричні пух і пір'я. Хвилини через півтори мене оточило електричне сяйво, що падало на багато миль навкруги і освітлювало простір так, неначе був білий день. Комета, коли я вперше помітив її, горіла в далині блакитнуватим вогником, як напівпригаслий смолоскип, але вона ставала дедалі більшою, чим ближче я підлітав до неї. Я так швидко наздоханяв її, що, пролетівши приблизно півтораста мільйонів миль, уже потрапив у її фосфорестійний кільватер і від яскравого блиску нічого не міг розгледіти навколо. Ну, подумав я собі, так дуже легко й урізатися в неї. Отож я подався в бік і наддав ходи. Незабаром я порівнявся з її хвостом. Знаєш, на що це скидалося? Це було схоже на те, ніби якась дрібна комашина наблизилась до материка Америки. Швидкості я не зменшував ані на мить. Отак я пропливав повз корпус комети і в Тораста з чимось мільйонів миль, і з її обрисів переконався, що не добрався навіть до Талії. Знаєш, Пітерсе, ми не уявляємо собі, що таке тамтешні комети. Коли ти хочеш побачити справжню комету, гідну цієї назви, тобі треба вибратися за межі нашої сонячної системи. Отам уже для них є простір. Розумієш? Друже мій... Я бачив там такі комети, які навіть без хвоста не вмістилися б в орбітах наших найбільших комет. Отож, пролетів я ще з півтораста мільйонів миль і порівнявся тільки з плечем комети, як сказав би ти. Я був дуже задоволений із себе, мушу тобі зауважити, аж доки не помітив палубного офіцера, котрий підійшов до борту і спрямував у мій бік підзорну трубу. І враз пролунала його команда». Гей, ви там, унизу. Ворушіться, швидше ворушіться, підкинути в топки 100 мільйонів, мільйонів, мільярдів тонн сірки. Слухаю, сер. Підняти вахту зі штирборту, всі на палубу. Слухаю, сер. Двісті тисяч мільйонів чоловік підняти бомбрамселі й трюмселі. Слухаю, сер. Поставити ліселі, підняти всі вітрила до останньої ганчірки, усі відправи до корми. Слухаю, сер. За секунду я зрозумів, Пітерсе, що нажив собі небезпечного ворога. Менше ніж через 10 секунд комета перетворилася на сліпучу хмару розжареної до червоного парусини. Вона зайняла все небо, їй не видно було кінця краю, здавалося комета розпухла і заповнила собою весь простір навколо. А сірчаний дим і стопок, о, ніхто не годен писати, як він клубочився і розпливався в небі, ані те, як він смердів. І ніхто не годен писати, як та страхитлива посудина наддала ходи, а який щинився гвалт. Тисячі боцманів свистіли враз. Команда, якої вистачило б заселити сотню тисяч світів із наш завбільшки, хором лаялася. Одне слово, нічого подібного я ще ніколи в житті не чув. Ми скільки сили ревіли й гуркотіли поряд. Мені ще не траплялося комети, яка могла б випередити мене. Отож я вирішив хоч луснути, а перемогти й цю. Я гадав, що нажив собі деяку репутацію в просторі і сподівався підтримати її. Нарешті я завважив, що обганяю комету. Не так швидко, як раніше, але все-таки обганяю. На борту комети почувалася збентеженість. Понад 100 мільярдів пасажирів прибігли знизу, підійшли до борту і почали закладатись. Зрозуміло, від цього комета накренилась, і швидкість її зменшилася. Ой, як же розлютися помічник капітана! Він врізався в юрбу з рупором у руці і загорлав щосили. На середину палуби! На середину палуби! Ви! 74, Інакше я розтращу вам голови! Всім до останнього ідіота! Отож, друже мій, я потихеньку все обганяв комету, аж поки не проплив неквапло повз прову цієї розкішної пожежі. На той час розбудили капітана, і він у самій жилетці і пантофлях з розкуйовдженим волоссям і в одній підтяжці стояв серед яскравої заграви на прові разом з помічником. І який же в обох був кислий вигляд, скажу я тобі. Я просто не міг стриматись, приставив великого пальця до носа і закричав. «Та-та! Та-та! Передати привіт вашим родичам!» «Пітерсе, то була моя помилка!» ж, друже, я не раз потім жалкував за цим. То була велика помилка!» Бачиш, капітан уже відмовився був від змагання, але моє зухвальство переповнило чашу. Цього він ніяк не міг стерпіти. Він обернувся до помічника і питає, «Чи вистачить у нас запасу власної сірки на всю дорогу?» Так, сер. Напевно. Так, сер. Вистачить зверхом. Скільки у нас вантажу для Сатани? 1800 мільярдів квінтильйонів казарків. Прекрасно. Доведеться його підопічним трохи померзнути, поки прийде інша комета. Розвантажити корабель. Мерщій, хлопці, маршій. Весь вантаж за борт. Пітерсе, подивись мені в очі і не хвилюйся. Там я дізнався, що один казарк точнісінько дорівнює вазі 169 таких світів, як наш, і весь цей вантаж вони повикидали за борт. Падаючи, він позмітав чимало зірок, так ніби то були звичайнісінькі свічки, і хтось погасив їх. Що ж до перегонів, то їм настав край. Як тільки комету розвантажили, вона промайнула повз мене так, наче я стояв на якорі. Капітан застиг на кормі біля задніх шлюббалок. Тепер уже він приставив великого пальця до носа і прокричав «Та-та! Та-та! Чи нема у вас передати що-небудь вашим друзям у вічних тропіках?» Потім він підсмикнув другу підтяжку, прийшов на праву, і через три чверті години його посудина знову здавалася блідим, блакитнуватим смолоскипом у далині. «Так, це була помилка Пітерсе, оті мої необережні слова. Либонь, я ніколи не перестану каятись у них». Якби я тоді придержав язика за зубами, я переміг би головного забіяку «Тверді Небесної». Та я трохи відхилився від головної теми своєї розповіді. Повернуся, отже, до початку. Тепер ти розумієш, з якою швидкістю я мчав. Помчавши отак років з 30, я почав трохи непокоїтись. О, то було досить приємно, стільки відкрить дорогою, але все-таки ставало тоскнути, розумієш. До того ж мені хотілося куди-небудь пристати. Я зовсім не мав наміру мандрувати вічно. Спочатку мені подобалася ця відстрочка, бо я потерпав, що можу потрапити в надто гаряче місце. Але під кінець мені вже здавалося, що краще причалити, хоча б і до ну куди завгодно, аби лише скінчилася ця невідомість. І ось одної ночі там завжди була ніч, якщо тільки я не пролітав повз яку-небудь зірку, що заливала все світ своїм полум'ям і сяйвом, хоч я неминуче залишав її позаду вже через одну-дві хвилини і знову поринав у темряву на добрий тиждень. Зірки розташовані зовсім не так близько одна від одної, як нам здається. Та, про що це я? Ага, отже, одної ночі, пролітаючи по небу, я помітив довжелезний ряд мерехтливих вогників на далекому обрії. Як тільки я почав наближатися до них, вони стали пухнути і рости, і зробилися схожі на величезні печі. Я сказав собі «Їйбо!» прибув нарешті, і, здається, зовсім не в рай, як і слід було сподіватися. Тут я зомлів. Не знаю, чи довго я лежав непритомний, але, мабуть, минуло чимало часу, бо коли я отямився, темрява вже розвіялась, все навколо було осяяне яскравим сонячним світлом і так легко дихалось м'яким запашним повітрям. Переді мною простягався чудесний світ, осяйний, прекрасний, чарівний край. Те, що мені видалося за печі, насправді були брами заввишки на добрій милі, брами, зроблені з коштовних самоцвітів. Прорізано їх було в стіні зі щирого золота, що тягнулася на всі боки без кінця й краю. Я попрямував до однієї з цих брам, «Схожу на будинок у вогні. Тут я помітив, що все небо чорніє мільйонами людей, які простували до тієї самої брами. Який рев щеняли вони на льоту. Навкруги все густо кишіло людьми, як мурашками. Я думаю, їх було кілька мільярдів. Я спустився. Мене понесло до брами разом з юрбою. Коли надійшла моя черга, головний клерк діловито спитав мене. «Ну, швидше, звідки ти?» «Із Сан-Франциско, відповідаю йому». «Сан-Фран-що?» – каже він. «Сан-Франциско». Він спантеличено почухав голову, а потім питає. «Це планета?» «Їй бо Пітерсе, і треба ж таке бовкнути». «Планета», – кажу я, – «це місто, і мало того, це одне з найбільших, найпрекрасніших, і...» «Годі-годі», – каже він, – «розмовляти тут нема часу. Міста нас не цікавлять. Звідки ти в загальному розумінні?» «О», – кажу я, – «вибачте, запишіть мене з калісорнії». Я знову завдав йому клопоту, Пітерсе. Він розгубився на мить, а тоді каже гостро й роздратовано: Я не знаю таких планет. Це що, Сузір'я? О, Господи, вигукнув я. Сузір'я кажете ви? Та ні, це штат. Чоловіче, нас тут не цікавлять штати. Чи скажеш ти мені нарешті, звідки ти взагалі в широкому розумінні, ясно? О, тепер я зрозумів вашу думку, кажу я. Я з Америки, із Сполучених Штатів Америки. Пітерсе, ти не повіриш, але й це не допомогло. Хай буду я устриця, коли це не так. Вираз його обличчя ані трохи не змінився, до стоту як мішень після стрілецьких змагань міліції. Він звернувся до молодшого клерка та й питає, «Де це воно Америка? Що це таке Америка?» Молодший клерк поквапливо відповідає, «Такого світила немає». «Світила?» – озиваюсь я. «Ну що ви таке кажете, юначе? Америка не світило. Це країна, материк. Її відкрив Колумб. Гадаю, про нього принаймні ви чули що-небудь. «Америка? Ну, добродію, це Америка!» «Замовкни ти», – каже головний клерк. «Відповідай коротко і ясно. Звідки ти прибув?» «Ну, – кажу, – я вже не знаю, що й говорити. Хіба що спробувати оптом і сказати, що я із світу?» «О, – зрадів він, – це вже на щось схоже. Із якого ж світу?» «Пітерсе, тут уже він загнав мене на слизьке. Я спантуличено витріщився на нього. Клерк роздратовано на мене. А потім він як скипіть. «Швидше, швидше! Який світ?» Я кажу. «Ну, світ – звичайний світ. Світ, – каже він, – та їх мільярди. Хто там далі?» Це означало, що я повинен відійти. Я так і зробив, а на моє місце прискакав якийсь блакитний чоловік, що мав сім голів і тільки одну ногу. Я пішов прогулятись. Тоді тільки я й звернув увагу на те, що всі міріади людей, які кищили біля цієї брами, були точнісінько такі, як це створіння. Я спробував знайти серед них хоч одного знайомого – але якраз на ту пору знайомих не знайшлося. Подумавши як слід і зваживши все, я потихенько пробрався з ногу добрами, вже зовсім знітившись. «Ну?» – питає головний клерк. «Що ж добродію?» – кажу я зовсім покірпенько. «Я, здається, не знаю, з якого я світу. Але ви можете судити ось із чого. Це той світ, що його спас спаситель». Почувши останнє слово, він нахилив голову, а тоді тихо промовив. Світів, що він їх спас, стільки, скільки брам у небесах. Ніхто не може їх злічити. В якій астрономічній системі твій світ? Можливо, це допоможе нам. Це та система, в якій є Сонце і Місяць і Марс. Він хитав головою при кожній назві, бо навіть і не чув про них. Уявляєш? А Нептун і Уран і Юпітер? «Стривай», – каже він. «Помовчи хвилинку». Юпітер, Юпітер… Здається, років 800 чи 900 тому у нас був якийсь чоловік звідти, але люди з тієї системи дуже рідко потрапляють до цієї брами. І раптом він так пильно втупився в мене, ніби хотів просверлити наскрізь своїм поглядом. Потім він каже неквапливо, «Ти прилетів сюди безпосередньо із своєї системи». «Так, добродію», – відказую, – проте я трохи почервонів, коли вимовляв ці слова. Він ще суворіше глянув на мене та й каже, «Це неправда, і тут не місце викручуватись». «Ти звернув зі свого курсу. Як це сталося?» «Тоді я й кажу, знову почервонівши. Пробачте, беру назад свої слова і признаюсь. Одного разу я помчав на випередки з кометою. Зовсім трошечки. Одну кра...» «Так-так», – каже він, і в голосі у нього не чути ні крихти лаєдності. Але я відхилився зовсім небагато, і в ту ж мить, як перегони скінчилися, повернувся на свій курс. «Так не годиться. Відхилення від курсу і спричинило всю цю тлутанину». Воно привело тебе до брами, яка на відстані мільярдів миль від тієї, що тобі потрібна. Якби ти потрапив до своєї брами, там би відразу знали, з якого ти світу, і не було б затримок. Проте ми спробуємо влаштувати тебе». Він обернувся до одного з молодших клерків і каже, «В якій системі перебуває Юпітер?» «Не пригадую, сер, але гадаю, що така планета є в одній з маленьких нових систем у малонаселеному закутку Всесвіту. Я зараз подивлюся». У них там була карта завбільшки зі штат Родайленд. Вія підтягнув до неї повітряну кулю і став підійматися вгору. Все вище і вище. Скоро він підійнявся так високо, що й зовсім з них з очей. Час від часу він спускався попоїсти чого і знову відлітав. Одне слово, він працював так день чи два, і нарешті спустився і сказав, що йому, здається, пощастило розшукати ту сонячну систему. Але, можливо, то миша чи сліди. Тут він узяв мікроскоп і знову піднявся вгору. Результат виявився втішнішим, аніж він сподівався. Він таки розшукав нашу систему. Клерк примусив мене описати нашу планету, вказати її відстань від сонця, а потім звернувся до свого шефа. «О, тепер я знаю, сер, що він має на увазі. Ця планета є на карті, вона зветься Бородавкою, а я собі слухаю і думаю. «Юначе, юначе, для тебе було б не зовсім безпечно з'явитися на тій планеті і назвати її бородавкою». Ну, вони і впустили мене, оголосивши при тому, що тепер я спасенний навіки і турбуватися мені нема про що. тому вони одвернулися від мене і взялися далі до своїх справ так, ніби вважали, що зі мною вже все скінчено». Правду кажучи, це мене вельми здивувало, але я побоявся заговорити першим і нагадати про себе. Ти знаєш, як я не люблю цього. Шкода було турбувати їх, у них стільки клопоту і без мене. Двічі я вирішив дати їм спокій і лишити все так, як є. Отож, двічі вирушав я в дорогу. Але мені відразу ж спадало на думку, який вигляд я матиму я своєї оснастці серед тих, хто спокутував гріхи. І це змушувало мене повертатися і знову ставати на якір. Люди почали поглядати на мене, клерки тобто, і дивуватися, чого це я не відпливаю. Я не міг довго витимати цього, це було так неприємно. Отож, я нарешті набрався духу і зробив знак головному клеркові. Він каже «Як, ти ще тут? Чого ти хочеш?» Я й відповідаю. Тихенько так, і дуже довірчим тоном, склавши долоні трубочкою над його вухом. «Прошу пробачення, і ви вже не гнівайтесь, що я вам нагадую і ніби як втручаюсь не в своє діло. Але чи не забули ви чогось?» Він подумав якусь мить і каже. «Забув?» «Ні, здається, нічого не забув». «Подумайте, наполягаю я». Він подумав. Тоді каже. «Ні, не пригадую. А в чому річ?» «Подивіться на мене», – кажу я. «Огляньте мене як слід». Він так і зробив. «Ну?» – питає мене. «Що ж», – кажу я, – «ви нічого не помічаєте? Якщо я в такому вигляді покажуся серед обраних, то чи не приверну я до себе надмірної уваги? Чи не буду я занадто помітний?» «Що ж», – каже він, – «я нічого особливого не помічаю. Чого тобі бракує?» Бракує? Та мені бракує арфи, і вінця, і ореолу, і псалтиря, і пальмової гілки. Бракує всього, що потрібне тут людині добродію. Чи був він спантеличений? Пітерсе, ти таких спантеличених людей з роду віку не бачив. Кінець кінцем він каже, ну ти справді дивовижна людина. З якого боку тебе не візьми? Я про такі речі ніколи й не чув. Я поглянув на цього чоловіка з великим подивом, а тоді й кажу. «Сподіваюсь, ви не образитесь, бо я зовсім не маю наміру ображати вас. Але далебі для людини, котра так довго пробула в Царстві Божому, як, гадаю, ви, добродію, ви страх як мало знаєте про його звичаї». «Його звичаї?» – каже він. «Небеса чи маленький край, друже мій? У великих державах багато різноманітних звичаїв. І навіть у маленьких володіннях теж, як ти, напевно, знаєш із того, що бачив у малому масштабі на бородавці». «Як можеш ти гадати, що я спроможний вивчити різноманітні звичаї незліченних царств небесних?» Та на саму думку про це починає боліти голова. «Я знаю звичаї, що панують у місцях, населених народами, яким призначено входити крізь мою браму, і цих знань цілком досить для одної людини, якій довелося втовкмачувати їх собі в голову 37 мільйонів років, протягом яких я щодень і щоночі вивчав цю справу». Але вивчити звичаї всього величного небесного простору, «О, чоловіче, яку нісенітницю ти верзеш?» Тепер я не маю сумніву, що чудернацьке вбрання, про яке ти кажеш, вважається модним у тій частині неба, де тобі належиться перебувати. Але в наших місцях відсутність його нікого ані трохи не здивує. Я відчув, що він правду мовить, попрощався з ним і пішов. Цілісінький день я йшов до віддаленого кінця величезної зали, сподіваючись ось-ось пройти в рай. Але я помилився. Ту залу було збудовано за загальним небесним планом. Певна річ, вона не могла бути маленькою. Нарешті я так стомився, що не міг іти далі. Тоді я сів відпочити і став розпитувати чудних на вигляд незнайомців. Але нічого не добився. Вони не розуміли моєї мови. Я не розумів їхньої. Зрештою, я відчув себе страшенно самотнім. Мене пойняв такий сум, і я так затужив за домівкою, що сто разів пожалкував, що помер. Звичайно, я повернув назад». Близько полудня другого дня я дістався до місця, звідки рушив у дорогу, став перед віконечком реєстратури та й кажу головному клеркові. Я починаю розуміти, що людині треба бути в своєму власному раю, тільки там вона буде щаслива. «Твоя правда», – каже він. «А ти гадав, що для всякого сорту людей годиться один і той самий рай?» «Еге ж, була в мене така думка, але тепер я бачу всю її безглуздість. Як мені пройти, щоб потрапити до свого району?» Він покликав молодшого клерка, що допіру вивчав карту, і той дав мені загальні вказівки. Я подякував і вже хотів був відчалювати, але він ще сказав мені навздогін. «Зачекай хвилинку, це за мільйон миль звідси. Вийди і стань на цей червоний килим самоліт, заплющ очі, затримай дихання і побажай опинитися там». «Вельми вам вдячний», – кажу я. «Але чому ви не метнули мене туди відразу, як я прийшов? У нас тут і без того є чим собі голову сушити». Це твоє діло – думати і питати. Прощавай! Ми, напевно, не побачимо тебе в цих краях тисячу століть чи близько того. В такому разі – Оревуар, – кажу йому чемненько. Скочив я на килим, затримав дихання, заплющив очі і побажав перенестися в реєстратуру свого району. І в ту ж мідь я почув, як знайомий мені голос діловито крикнув. Арфу і псалтир, пару крил і ореол розмір 13 для капітана Елі Стормфілда із Сан-Франциско. Виписати йому санітарне посвідчення і пропустити. Я розплющив очі. Справді, то був індіанін з племені паютів, якого я знав колись у Вокрузі Туларі. Дуже славний хлопець. Пригадую, я був на його похороні. Його зазвичай спалили, а інші індіани мазали собі обличчя попелом і завивали, як дикі кішки. Він страшенно зрадів мені, і ти можеш собі уявити, що і я був так само радий побачити його і відчути, що потрапив нарешті до свого справжнього раю. Тут, скільки око сягало, виднілися юрби клерків, які заклопотано бігали і метушилися, вбираючи в нові пишні шати тисячі янки, мексиканців, англійців, арабів і всякого роду людей». Коли мені видали моє спорядження, я начепив ореол і, глянувши на себе в дзеркало, мало не підстрибнув на висоту будинку від радості. Такий я був щасливий. «Ну, це вже на щось схоже», – сказав я. «Тепер я готовий. Покажіть мені мою хмарину». Хвилин через п'ятнадцять я вже був за милю від того місця, прямуючи до пасма хмарин. Разом зі мною сунула юрба, мабуть, у мільйон чоловік. Більшість із нас пробувала літати, але деякі покалічились, і ніхто не досяг великих успіхів». Тимто ми вирішили йти пішки, поки не напрактикуємось на крилах. Скоро нам почали попадатися на зустріч цілі натовпи людей. У одних були самі арфи і більше нічого, у других – псалтирі і нічого більше, у третіх – зовсім нічого. Усі мали невдоволений і якийсь приголомшений вигляд. У одного молодого хлопця не лишилось нічого, крім ореолу, та й той він ніс у руці. Раптом він простяг його мені і каже, «Прошу, подержіть хвилинку», і в ту ж мить зник у натовпі. Я пішов далі. Якась жінка попросила мене потримати її пальмову гілку, і теж зникла. Якась дівчинка попросила мене потримати її арфу, і хай йому чорт, так само зникла. І так далі, і так далі, аж поки мене було нав'ючено, як верблюда. Тут підходить, усміхаючись, один старий добродій, і просить мене потримати його речі. Я витерпіт і кажу йому досить гостро. «Вам доведеться пробачити мені, друже, але я не вішалка». На той час мені стали траплятися цілі купи таких повитків, складених край дороги. Я спокійнісінько звалив туди свій зайвий вантаж. Потім озирнувся і знаєш, Пітерсе, що я побачив: усі, що йшли слідом за мною, були нав'ючені так само, як я раніше. Юрби тих, що поверталися, просили всіх наших потримати хвилинку їхні речі, розумієш? Але наші теж позвалювали свій вантаж, і ми рушили далі порожнім. Коли я сів на хмарину з мільйоном інших людей, я відчув себе так добре, як ніколи в житті. Тоді я й кажу собі, оце вже згідно з обіцянками. Досі в мене були ще сумніви, але тепер я справді в раю. Змахнувши кілька разів своєю пальмовою гілкою, я натягнув струни арфи і ударив по них. Пітерсе, ти й уявити собі не можеш, який ми щинили галас. Це було грандіозно, аж мороз йшов поза шкірою. Та оскільки водночас грали безліч різних мотивів, то це псувало гармонію, сам розумієш». До того ж там було багато індіанських племен, і їхні войовничі кличі позбавляли музику краси. Кінець кінцем я припинив гру і вирішив, що час уже спочити. Поруч мене сидів дуже милий і приємний дідуган. Я помітив, що він не грає, і став підбадьорювати його. Але він відказав на те, що з природи соромливий, і боїться грати серед такої численної публіки. Слово за словом, і старий признався мені, що він взагалі ніколи не любив музики. Як-направду, правду, той у мене з'явилося таке саме почуття, але я нічого не сказав про це. Ми з ним досить довго мовчали, але цього там, звичайно, ніхто не заважує. Коли минуло годин 16 чи 17, протягом яких я час від часу награвав і наспівував трохи незмінно одну й ту саму мелодію, бо іншої не знав, я поклав арфу і почав обмахуватися пальмовою гілкою. Потім ми обидва заходилися глибоко зітхати. Нарешті дідусь промовив. «Хіба ви не знаєте іншої мелодії, крім тієї, яку бринькаєте цілий Божий день?» «Ні, не знаю», – чесно відповів я. «Як ви гадаєте, чи могли б ви розучити яку іншу мелодію?» – питає він. «Ніколи», – кажу я. «Я вже пробував, та марно». «Ох, і довго ж доведеться грати разу-раз те саме, бо, як вам відомо, попереду в нас вічність». «Ах, не ятріть мені серця», – кажу я дідуганові. «Я й так уже зовсім занепав духом». Після нової тривалої паузи він каже. «Ви раді, що потрапили сюди?» «Чоловіче, добрий», – відповідаю. «Я буду з вами відвертий. Це все зовсім не схоже на моє уявлення про майбутнє блаженство, яке у мене склалося, коли я ходив у церкву». А він каже, «А що ви скажете на те, щоб дременути звідси? Півдня відробили і досить». «Оце мені до душі», – погоджуюсь я. «Ніколи в житті мені так не хотілося змінитися з вахти». І ми вирушили. Весь час до хмарин причалювали нові мільйони щасливих людей, виспівуючи осанну. «Інші мільйони покидали хмарини дуже присмірнілими, скажу я вам. Ми взяли курс на новачків, і дуже скоро мені пощастило роздати їм усі мої речі, потримати хвилинку. Я став вільною людиною і був страшенно задоволений. Саме в ту мить я й наскочив на старого Сема Бартлета, котрий помер багато років тому, і зупинився з ним побалакати. Я кажу, «Ну, поясни мені, невже все це триватиме вічно? Чи нема тут чого-небудь іншого для різноманітності?» А він каже, «Ось я зараз тобі все розтломачу». Люди буквально розуміють фігуральну мову Біблії і всі її алегорії, і перше, чого вони вимагають, потрапляючи сюди, це ореол, арфу і усе таке інше. А тут нікому не відмовляють у розумних і невинних речах, якщо їх просять по-доброму, тому їх постачають цими предметами, без будь-яких заперечень. Приблизно добу вони ходять, співають, і грають, і більше ти їх у хорі не побачиш. Немає потреби вказувати їм, що ці речі не становлять раю. Принаймні такого раю, який нормальна людина могла б витримати бодай тиждень і не збожеволіти. Пасмо хмарин розташоване в такому місці, де галас не може потривожити старожителів. Тож немає біди в тому, що кожному дають змогу побувати там і зцілитися, тільки-но він туди потрапить. Тепер затям собі ось що – бути в раю – це, звісно, блаженство, але водночас рай – найнеспокійніше місце, яке тільки можна собі уявити. Після першого дня тут не знайдеш жодної бездіяльної людини. Цілу вічність співати псалми і помахувати пальмовими гілками – про це приємно послухати з церковного амвона, але немає нічого гіршого, як витрачати на це дорогоцінний час. Так дуже легко перетворити рай на збіговисько балакливих неуків, розумієш? «Вічний спокій» – то добре звучить з кафедри, але скуштуй його раз, і ти добачиш, як нестерпно гнітитиме тебе вічне дозвілля. Справді, Стормфілде, така людина, як ти, що все життя провела в діях і русі, збожеволіла б за півроку життя в раю, де нема чого робити. Рай – менш за все місце для відпочинку, і ти можеш спокійнісінько закластися на це з ким завгодно. Я відповів йому, «Семе, коли б я почув це раніше, то напевно засмутився б, а тепер я радий, що потрапив сюди». А він каже, «Капітане, ти, мабуть, добре стомився. Я відповідаю. Семе, добре – це не те слово. Я стомився як пес. От-от, саме так. Ти заробив добрий сон, і ти його матимеш. Ти заробив добрий апетет, і ти з задоволенням обідатимеш. Тут те саме, що й на землі. Перш ніж тішитися чимось, ти повинен чесно його заробити. Не можна спочатку користуватися, а потім заробити. Але ось яка є різниця. Тут ти сам можеш вибирати собі будь-яку роботу, і всі сили небесні допомагатимуть тобі, якщо ти не огинатимешся. Коли хтось мав душу поета, а на землі мусив бути шевцем, то тут він чобіт не шитиме, повір. Усе це справедливо і розумно, кажу я. Багато роботи, але такої, яка тобі до душі, і ніякого більше болю, ніяких страждань. Стривай, стривай. Тут вистачає і болю, тільки він не ранить смертельно. Є тут і страждання, тільки не вічні. Бачиш, щастя само по собі не існує. Воно існує лише як щось протинежне чому-небудь неприємному. У цьому вся суть. Нема нічого такого, що було б щастям само по собі. Воно буває щастям тільки за контрастом з чим-небудь іншим. Тим-то, як тільки принадність новизни минеться і сила контрасту притупиться, щастя вже нема, і тобі доводиться шукати чого-небудь свіженького. Ну от, на небесах вдома.